Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid Falandrimat dhaladrimat tonai takoin vetam Allahut Azza wa Jall atë e falenderojmë dhe i jemi mirë njahës për gjdo të mirë që nga ka dhonë në këtë botë dhe lusëmi që të nga e primë të mirë avti në të shumë të në botën tjetër. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka të adhuruar tjetër mëritor për posë Allahu të zhë u e gjellë nja i vetëm i pashëk dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robë dhe i dërguar i ti i fundit e dërdojë Allahu Azze Uegjel, pache dhe mshirë për gjithë njerëzimin. Gjohët pacha dhe mshirë Allahu Azze Uegjel, në bitë familjen e ti, shokët e ti, dhe mbitë gjithë ata cilet e trasojnë rrugën e ti, deri në ditën e kiametit. Në pas të ndëruar vëzër, do të hapim hëtë bënton, në fjall, një fjalë të një burit të madhë, pe i burav të këti umetit, Më fjallën e një burri për të cilin për nga mbërë a lejhissalatu vë selam Unë hadithin cilin e kanë zirë hakimin mustë të drekun e tina dhe kabo sahi ka thonë Lë u kane ba'di në bijen, lë kane amërë Sikur të kesh pas pas meje për nga mbërë Kish më qenë o meri radiallahu anhu Thetë kë bur i madh i umetit Unë thonjen e ti në cilin e nëzjer ima Mahmedin, mësëne unë zohd, ibn ebidunja, e nëzjer ibni e bidunja, e kanë nëzjer gjithashtu bë në gjozi, dhe Shekhu l'Albani, rahimehulloh, i ka përmenë se transmituës të kësoj thonje jënë të kësakt, mirë po kashkë futje, thëtë omej radiallahu anhu, hasi bu emfuse kumë këble entu hase bu, vazinu a'me le kumë këble entu zene le kumë, logaritë në vehtë të në tuaj, parase, logarit 2d tan ekjame tit dhe matni peshoni veprat tuaja para ato para se ato tju qiten peshore unditen ekjame tit te ndëruar vllazer logaritja e vetvetes dhe logaritja e veprav esh prej pika u primare e cila na ndihmon te permirsohemi dhe te rikthehemi te Allahu azza wa jall Ratallahu azza wajal anquran ya ja, ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma za wal tanzur nafsum ma qaddama lirad Oyu chakeni besuar frigsohni Allahu tazawajal dhe shikojni se çfar keni përgatitur për nesër shikojni se çfar keni përgatitur për ditën e Kiametit Shpesher të ndëruar vlëzër kur për mendmi vet logarin apo shikimin e veprav tona, neve nashkon mendja se duhet më uksy e dhe me i këqyr vet gjunahet qka i kena bo. Mirë po vlëzër të dashur, ashtu që shko rëndësi, Dhe ashtu qysh robi duhet friksohet për gjunohat që i ka bë, se Allahu Azza wa Jall nuk ia ja fal ato, dhe ashtu qysh duhet friksohet se mos Allahu Azza wa Jall nuk ia pranon pendimin e tij nga për gjunohat që i ka bë, gjithashtu robi duhet të ketë frik, duhet të friksohet për veprat e mira që i ka bë, se mos Allahu Azza wa Jall nuk ia pranon ato vepra, se mos ato vepra nuk i ka kryer çushdon Allahu Azza wa Jall. Të ndaruar vëllezër transmeton Imam Ahmedi sahashe radiyallahu anha në hadithin cellye kabo sahih Ibn Hajire sahashe radiyallahu anha i ka thon pejgamberit alayhi salatu vesselam në lidhur me këtç ka po e flasmi për fjalën Allahut azza wa jall walladhina yutaw maatu wa qulubuhum wajla annahum ila rabbihim rajiaun a ta cellet Për ato që ke e kanë dhonë për hirë të Allahu të Zheogjel Apo për atë që ke e kanë dhonë zemrat e ty në vjanë të mërzitshme Janë të frikshme Gjësirët frikësohen se apju pranohë të Allahu të Zheogjel Dhe kanë frikë dhe e dinë se të Allahu të Zheogjel dhe të rikëthehen Kure ka nje kitë ajet aje shërë di Allahu anha I ka shkua mendja qyshe për mendan fillim se këa jetë ka për qëllim për gjynohet, ata njerë që tuten për gjynohet që i kambo, dhe i ka thonë për nga mberit a lehi salatu e selam, ka thonë njërë rësullë Allah, ka thonë ashtë kërë jetë për ata cilet bojnë zina, për ata cilet kam vijedh, për ata cilet kam pi alkohol, e i tuten Allahut, i tha leja bëndë të sidikë, tha joj që i ka sidikët, tha këa jetë vlenë për ata cilet e falin namazin, e dhojnë zekatin, e argjerojnë Ramazanin dhe i kam frikë se Allahu Azza o gjelë nuk pja pranon vejprat e tynëm. Progazër të dashur, është shumë e rëndësishme që muslimani të juri këthehet vejprat të mirat që i kabohë dhe të shikoj ato, se mos ato vejpra nuk pojtë pranohën të Allahu Azza o gjelë, se mos ato vejpra nuk i ban ashtu që shkëdon Allahu Azza o gjelë dhe ashtu që kamësua për nga mberi Alehi Salatu wa Selam. Kur e them kët, ndoshta ndonjerit prej ju i shkon në mendje dhe thot, po çfarë di unë se apo mpranohen mua veprat e mia? Kur pranimi i veprave është suksesi Allahu te azzeh u xhel. Themit e Themi nderuar vëllezër, Se po është realitet se pranimi dhe mos pranimi veprav është fshesia Allahot e Zëvëgjel dhe nuk e din asë kush tjetër për posë Allahot. Mirë pa Allah e Zëvëgjel për veprat e mjera që ka i kryëm besimtari, kalon alamete, kalon signjale të cilat të regojnë se ato vepra a jënë rrugë të marë, të cilat të regojnë se ato dhe pra a jën afer pranimi të Allahotas dhe o gjell, apo mos ato dhe pra të mira që ka jetu i bati për po të largojnë për Allahotas dhe o gjell. Të ndërlo, vlazer, shkurtimisht do t'i përzgjedi disa prej i badetev, prej adhurimev, që mësë shumë ti prokuentohet besimtari gjatjetes tina me to, dhe do t'i përmendi disa prej shejav, prej signalev të cilat aludojnë, Se ato vej pra ato kon pranua ty apo jo Thetë Allah Azevedjel në Kur'an Eqimis Salah Innes Salah Të te tenhe anil fahsh Iwel munker Falle namazin Sepse namazit e ndal pej vej prav të këqqia Të te ndal pej vej prav të ndyra Alamet Se namazit jyt vlajdashur të ka pranua Të Allah Azevedjel ësht Se namazë jëtë për në ngënë ty, lërgënë ty për e vepraf të këqia. Lërgënë ty për e vepraf të ndyra. Po nëse Allah zë o zhenë në ruajtë, namazë jëtë së për të ndalë ty për e falë namazën dhe së për ndalë për e vepraf të, të këqia, Atëherë ti vloj dashur duhet mjë uri kësye dhe me i këshyrë pëngesat Kuj keme namazin tëndë Sepse në filim taj ajeti pëthet po, po vjen me harfut të eki i dhe mon Nyrën përfërcore që s'ka dushim Se namazit nal pëjve prafqia Këto po e thetë Allahës zëvo gjel Vohu as dhe kul ka ilin Ato që ka e thetë Allahës zëvo gjel S'ka dushim në të Atëherë pëse ndonjeri prej neve po falet e namazit tina nuk penal përve prautëshia. Pse disa, prej neve të cilat falim sofin e par, e kina pru vetën atë shkald, so që njerëzit më tonë ruën a zët prej sofit par. Ku është pengesa këtu? Pengesa është se neve duhet mjuri i këthyë me këshyri i badetet tona, me këshyri namazin tonë, jo me boj adet, po me boj badet të ndërrua dhezër, e transmetën, Bezari, edhe ima Mahmedi, ulmusnede të tynëv, hadithin të cilin, hajthimio, i ka bote sakt, thëtë se, i ka në thonë pe nga mberit, a lehi sallatu wa selam, se një njerin kone pe nga mberit, falë në maznatën, po kur qohëtë në sabah, vjedhë, thë pe nga mberi, a lehi sallatu wa selam, se jenë hahu majekullë, dhe do të ndalën prej hajnis, do të pengon prej hajnis, prej ve pravë të kësia ajo qka e thërgjësisht namazit tina, ledhimi kur anit, dhe kret e tina. Po të ndërvarë, Lëzër, duhet sërjëzisht një rikësye dhe me i kontroluaj badetet tona, duhet me i rigenerue livje tona me Allah në zëvëgjel. Se valojnë, nëse namazit jonë nuk në ndalë prej të kësiavë, Nuk në largon prej vej pra më dyra Nuk është bolë Vetëm se nuk mërsh përblim për të Por ka rezikun tjetër është transmitua si hadith Mjerë po qysh ka thonë Shekhu l'Alban Se si hadith kjo është i dëbë Por është ardhe e sakë Si thonë një Abdullajbni mes udit Edhe si thonë një Ahsan el Pasriut Se kanë thonë Radiallahu anhu me Allah qofti knaqur me të Men lemjen hahu salatuhu Anil fahshe i volmunker Lemje zidhu Minë Allahi ille bëdhe, ato cilin namazit tina nuk e ndalë prej veprat këshia, nuk e ndalë prej gjerat të ndyra, nuk përfiton me namazin e tina asë gjëtjetër, për për për se largot prej Allah të zë u gjelë, Allah në ruajtë. Nevej badetet i bojna të ndërruar vëzër, në afruat Allah të zë u gjelë, mirë po nëse si bojna kompakt, asaj qysh në ka urdrua Allah të zë u gjelë, dhe në kam sope nga mbere lehin, salatu wa selam, ka mundësi që ibadetet tona të jenë argument kundre njëve. Kalojnë atë ndërruar vëzër të një ibadet tjetër. Kalojnë atë zekati. Dhe të Allah zhe o gjelë, kur i drejtojt për nga mberët a.s. Khudh minë emvalihim sadakatem të ta hirë hum bëhë, të ta hirë hum vë të zekkihim bëhë. Mërë, zekatin, sadakem për i pasunisë e muslimanëve, pas traj ata që shtetib me nëmbegavijun të fësirin e tina, pastra iz zakate sadaka pastrom pejënohel w tu zekihim beha edhe tu zeki këto ka transmetuar transmetuar pe Abdullah ibn Abbas qysh e ka përmendëm vonë Imam Bagawiu se ka për qëllim që sot dhar zekat zekati ta largon korracin zekati të bën xhumert atëherë vërtet dashur po dy alamete dy shaja ia cilat tregojn se zekati sadaka jote që e hap rit Allahu tu kan pranue e para zekati sadakën sot e jepë të pastrën për i gjunahëv nëse ti vazhdojnë më vonë për hirtë Allah o të, të zëvojgjel dhe sadaka jote zekati ju të sëndal për i gjunahëv atëherë i këtheju e rekëqyre për mirëson jetin tënd sepse vallohin nuk ka dishkan regull me i badetin tënd nëse ti jep zekat jep sadakë dhe zekati ju të sadaka jote nuk ta ullë këpracinë Ha? Nuk të largon pëjtahna që lukut A të herdhje që diçka kopën gjes Në zekatin tënd Apo në sadakon tënde Të ndëruar vëzër Gjithashtu pre i badet e utrëndësishme Me cilat Besimtari prokuentohet një jetën e tina është edhe argjerimi A thua cili është She aya apo alameti xherimit se nau ka pranuar apo osht unrruktim të marr por të na por të na pranohet Allah Allahu Azza wa Xel. Saq Allahu Azza wa Xel në Kur'an: Ya ja, ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyan kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bër obligim xherimi siç ishte për ata që ishin parajush dhe cila është alameti cila është qelim i qëlimi, argjerimit le allekum të te tekun që të bohni dëvët shumë, që të afrohni që të zbutni të i forësoni lidhje të uaja me allon dhe të i përmirsoni lidhje të uaja njëni me tjetërin valoj, valoj, doshur nëse Ramazani bohet shkak që ditën e part Ramazani të i me i thonë volë tënë, këjshisë tënë djali tënë, mua musë shëtë dhejnë vak tiftarit Dhi e rikëtheju argjerimi tënë Se vëllojt diqka nuk është në regullë në argjerimin tënë Sëpse argjerimi ka orë më të botë mirë Më të botë dhe vëtë shumë ty Jo më të botë që më thomë Kur i vesin thmia unë e këto këm shpë përmend Disoër me i vetë thminë e vëgjel të na Qësë si ja umësojna islamin Por i lojna në edukimin e et, gjdo kujna Me i vetë qka është argjerimi Unë e kom në bindje Se në mendjet e ty në është uh, form kur baba ose babgjysh i bat nervaz është i shtirë shumë Kjo është shaj se i badeti jon nuk është në regull se argjerimi jon nuk është në regull kena nevoj mjuri i këthyje dhe me i këqyrë ku i kena defektet me ta nëse ti e ban një trekti dhe diso her dhe shtanë unë ta atëher damas do t'i këthesh aso her do t'i këqyrë ku jenë defektet me ta Gjithashtu, edhe i badetëv tua, duhet me urikësye, duhet me i këshyrë ku i kje defektet në ta. Të ndërruar, lëzër, gjithashtu, prej i badetëv, që i ka përmendë Allah të zëvëgjel, në kuran, është fjallë Allah të zëvëgjel, e labi dhikri lahitat me innul kulub, me përkujtim, me përmendjet Allah të zëvëgjel, dhe me ledzim të kuranit Allah të zëvëgjel, që të sohen zbutën zemratë, Ha? Alamet i dhikri të në që i është i pranumë, që qështë e ka përmanit më lkajimi, rahim e holloh, unë me dhe rrëqë, ërse zemra jotët zbutet. Li, ti bohësh i mirë, unë rethin të ndë. Gjensishtë para kësoj, bohësh i mirë me allohën të ndë. Por, nëse ti vazhdanë me bohë dhikërë, E bën dhikën me ngjessit të mbrojmjes dhe kët pas namazit e kështu më rot. Mirë po, nuk t'u ka zbut zemra, atëri ktheu edhe këtër edhe njëherë dhikrin. Se dhikri nuk është fjalë vetëm me gojë më e bë. Por dhikrin duhet më e bë me zemër, çës që ka përmend Ibnul Xauzay rahimahullah para se më e bë me djuh. Hãn? Duhet më e bë me zemër para se më e bë me djuh. Gjithashtu vëllezër të dashur, Thëtë Allah zëvë gjellë unë kurën, innë me jakshë Allahe min i bedihi el olemah. Mësë shumëti i frikësohen, ja kanë drojnë Allah të zëvë gjellë djetartë. E kanë përmend mu fesirint, se njeri u sot shtonë dituri njetën e tina, shtonë frikë, respekt në nështrim dhe urdhët Allah të zëvë gjellë. Nëse të vlo i doshur, vjenë në gjamië, i nganë nderset që ka iman që e huktu. Dhe nuk shepë për mirësim njëtën tënde, atëherë duhet mjë uri këthyje, me këqyrë ku e kje defektin. Të regotë se, kur Abdullajt një barekun, e ka dërgua nëna e vetë për më kërkuat dituri, i ka thonë o birë, shko meri dhe të shkronja apo dhe të hadithë. E dhe këqyri, unë të ashtofshin ato hadithë e imanin, unë të ashtofshin frigën dhe Allah të zogjel, vazh për ndryshe tërhiqë u pejsoj, sepse a i bëhat argument kunder teje, jo për ty. Ashtu që shkarë në hadith në pengamber të lehi sallatë vësallam, el kurano hëgjetun leka u aleik. Kurani është argument për ty, nese e lezan që shdojt dhe i përmbash reglat tina, po për ndryshe mund më bëhë argument kunder teje, Allah zë o gjennaruit. Gjithashtu, të ndërruar vëzër, ka ardhë në hadithin të cilën e kanë zjerë iman Bukhariu dhe iman Muslimin sa jenë në tyjnëv prej hadithin të nesit radiallahu anhu që thët ka thamë për nga mberë a.s.w. dhe le thunë në në kundë në fihi uvegjë dhe halawat e l'iman kush, kush i ka tri cilësi e ka gjithë ambëlsiren shijen e ambëltimanit e njekunë Allahu e rësullu hu e habu i lejhimi mësiva a i cili e dënë Allahu nëzë vëgjelë edhe për nga mber nga lehi sallatu wa selam, marrë shumë se gjdo kënë tjetër e ka shijua në mbëlsire në imonit. Vardhëm për nga mber nga lehi sallatu wa selam dhe thot, illa, me edo është një njeri dhe nuk edon njerin për kurqë tjetër, për intereset dunjas, për edon vetëm për hirtë Allah në tazë vë gjeli. Dhe thot, vardhëm për nga mber nga lehi sallatu wa selam dhe për menë, Tilsinat tret, ta tyne u tecilet e ka ngjet ëmbëlsirën e imanit. Thet pejgamberi alaihissalatu wasallam, "Wa an yakraha an yaudha fil kufri kama yakrahu an yukdhaf fil nar." Ve ta urrëjnë njeriu të quhet un kufur, un pa besim, pasi që e ka shpëtuar Allahu si dhe u jep titina që shkoan dy vjet të tjera, sikurse u rrëhen me u gjuan zjar. A të vlaidashur ndonjëri prej juve Apo ne vesh nashkon meni a thetë, Qysh me e dit, E duol në Allah në Zëvjel dhe për nga mber në lejë sëral, Ma shumë se sa so tjertë. Lajdashur, Nese kur ju përmbahesh urdra të Allah të Zëvjel, Nese kur e ndëgjën kur anin Allah të Zëvjel, Zemra jote që të cohet, Këna që të zemra jote, Atëher epshir, Për gëzo se i e në rukë të hajrit, Mirë për nëse ti, i jepë muzikës për parësi para kurani të Allah të zëvë gjelë. Ju jepë filozofive dhe ideologjive të ndryshme për parësi, para thonjë të Muhammedit Alehi së latu e selam, vëllajnë, vëllajnë kene ojë për t'ju rikësye dhe me e këshyrë, me përmirësue këtë vej për malështore të zemrës që është dashuria Allah të dë dashuria për nga mberët Alehi së latu e selam. Dhe gjithashtu, Shaj se ti një njëri e dëmë për Allahë nësë zëvo gjellë është për, për nga mberë ale i sëratu vë sëramë, shaj i cilë ti e kesh ju e imonin apo ambelcinë në imon të është me edosh një njëri veç për hirtë Allahë të Allah, zëvo gjellë. Jo me edosh për dënjo, jo veç kjo vla musliman apo vla i gjuhës. Hasan el Basriu, rahme Allah, i ka një njerëzit të ison, i thonë një një një tjetërit vla vla vla ka thonë, a ka bo kia, ka thon dhe akia, ka thonë dhe njoni, më posë nevoj më morë në gjepin e vlau tina, e a i musë me i këqyrë, so i ka morë, so i ka lonë, ka thonë jo, ka thonë, dhe i sot e gjoni që to, nuk jenë, nuk është vlau jo të jaj, ha, i po, genjen në to që ka po, e pretendon, dhe gjithashtu vlajdo shur, Allah zhe o gjelë, në e ka thonë një metin më të madhin, që në e ka bo muslimën, Në ka bo i thtarë, vëllohin, nuk jemi meritorë, vëllohi bilohin, nuk kemi bo kur gjë për këtë dinë, për këtë fetë allatës dhe vëzhenë, që në ka privilegjua, në ka ndërua allahu me ta. Atëherë, e orenë ti më uksyje, prej dinit allatës dhe vëzhenë më kuferë, gjdo njani me gjuën e ti në thetë po, por këqyrë se ti saë, kujdes është për gjera të cila të aprishin imonin tëndë. Këqyrë të, ti, i ajin cila të gjera, qesin pejdinit Allah të zëvogjel. Nese jo, vë Allah i kje kujdes, se imonin jutë ka pënges. Dhe po e përmbylli, dersin ten, me një nxarje, prej një djetarit të madhë, prej imamit e hlësunë në wal gjemëa, të cilën kën nxarje, e ka përmend, i bënë i gjozi, unë librin e këtina, Kjo e sharon ato që ka përdu mjë thonë une se njeriu duhet mja u këshyrë, mja u lypë rezultatet ve prautmira që a i bënë, duhet me i lypë frutet e ve prautmira. Kur ka shkua i më Mahmedi, unë Sena më kërkuat dituri prej hoqës të malë të jemenit, Abdur Razak e Senani, në onë Abdur Razak e Senani është një onë i prej hoqëlarve të nëjtë hadithit, dhe libre atin e al-Musanlef është e njërë dhe krejt nëzën si të onë e shëriatit kanë nevoj dhe e ledzojnë e mësojnë ato. Ka shkua i më Mahmedi prej Bagdatit, ka shkua unë komë si shërptor i një karavanit, sepse i cilësia i mëmahmetit ka qenë, se i mëmahmetit nuk ka pranua të mvill, nuk ka pranua më marë pare, kur ka kërkuat dituripit kërkuina, vetë të mnëse ka punuat. Atëher, i ka gjetë një karavan që i po ullëtojnë, prej bagdotit më shkuat, Unë sën a, i ka thonë, apo mërë një si shërptorë, ju qesu nërkar vërët juve, ja ulajë anë të juve, edhe kështu më radhë, veç më më vënë ushqim gjatë rrugët, sepse s'ka pas i më Mahmedi ushqim. Dhe ju e dini dhe onë, kër e ka qitë, kër i ka më lejë e nënës vete, më dalë pishpia, më kërkuat dituri, nënë e vetë ja ka thonë, veç një co, bukë, se s'ka pas tjetër, që ka me i dhoni, më Mahmedi. Djetarë tjërë që e kanë shëshnuo i Mëmahmedin, kanë pasë pare, kanë shkuo në hanë, kanë shkuo në hotel të sojkohe, më najtë, i Mëmahmedis ka pasë pare. Edhe, është kuo ka hi një gjami, tjemenit, një gjami të sen asë. Edhe po e faljacin, e po mështetet i Mëmahmedi, ma më pushruën gjami. Pa pritë mas, mas si faljacia, vjena i pastruo si gjamiës, edhe po e fshin gjamin dhejt vjente i mëmahmeti se të zet, qu hajte dilë për jashtë se ta më mëmahmeti se të unë e jëmë gharibë jëmë gërbe gjijë së kom përre me veti se të lemë se të se po pushejnë shpita latës dhe gjellë po mënon me i kaldhuaj mëmahmeti rrachimahulloh por a i nuk e veti që e kopi mëmahmetin edhe ngre e ngrej shak e qetë për jashtë e qetë për i gjaminës pas rusin dhe kur deli mëmahmetin rrug po e Çekiç pos furrën nga xhamis, aty i Muhamedit në, në rrugë. Ha, nuk pèden kusha ky njerë? Po për e sheni njeri në po e sheh ninjerin rrugë dhe po e thirr, thot hajde. Thot unë që ti në rrugë un furrthet, gatuaj buk, thot unë nuk flaj, e kam në shtrat him pushataj nesra, deri sot Hina të furajia, kës pedim, furajia, që josh në rrug dalje. Hinë Muhammedi te furrxhia, kush pèden ky furrxhia çikërt i Muhammedi hiç. Pèshe ninjeri i rrugës, thot edhe hinë Muhammedi edhe po bjen ma pushuhe. Ky furrxhia gatuaj kë buk sa so bukë që e gatuajke, bismillah, elhamdullillah, subhanallah, bismillah, elhamdullillah, subhanallah, ha, gjithë natën deri nga të mëngjesit, gjithë bukë që e gatuajke, gjithë bukë që e shtike në furë dhe nëzirke, bëjke dheker, atëheri ma Mahmedi, po dënë të ashtë kur penien këto me e gjithë që të thrytin e i badetit, po qëti ma Mahmedi, edhe po e vetët, që so bëndë të të aslodhësh me këtë dheker kura, sepse Përse rridje edhe krit njajt Shpersht lodh doon. Ma qef ka njeri Me, me i ndru e gjerat Përket kan ardhë dhe shumë i badetën shëriatëm Të lojlojshme Në mënyrë që mos më u vlodh Vesht me një i badet Qo ati ma Mahmedi i thet ati furajgjiset A kurs po vlodh që të bëjt qit dhekera Thet jo Thet nuk lodh në thet që nizet E tri vjet e bëjt qit dhekera Thet edhe kurs ju më lodh Atëheri ma Mahmedi Në matë parën të ndëruar blëzër, ja lybë frutin e saj, dhe të më dhe o gjithë të minë he. Dhe të qka ke gjithë për i kësoj? Po dhe një mamahmedi me e di se a është këjnë si në qertë në ato qka për të ndënë, po i thetë furra gjia, dhe të si ku mbo do Allah të zë o gjithë, për për se mu ka përgjegjë. Ke i do, qëja ku mbo Allah të zë o gjithë, për shka që ti dhikri mu ka përgjegj për për set, Thet e lëkum lutë Allahun shumë më më mundësue, më u takue Me një hojshët Bagdadit Me hojshën Ehlusën Netit Imam Ahmedit tët Edhe dhe dhe risët Allah Azheu Gjellë Së nga ka mundësue Atë herqohet Imam Ahmedit të kajt Thet qeset ku ta ka pru Allah Azheu Gjellë Imam Ahmedin parateje Tua ngrezë va razinë për rrugë Po të ndërëuar lazer Valohin Javlen që t'jurikthehmi i badetet të tona Sepse kjo nuk është punë e letë Nuk është punë e letë Allah zhe o gjelë thetë më kuran Të men zohë ziha anin nëri Va u dhe khile lë gjennet e fakat thëz Aj që ka shpetua pe ziore të ka hinë gjennet Që është sitimtar Atëher t'jurikthehmi i badetet të tona Qyri kthef mi vepra ktona. Qy largomi prej gjunavë. E lus me Allah u nasë zhe u gjell që të me i pranoj vepra te mirë dhe na fal pra të me i falj vepra te kshia. E lus me Allah u nasë zhe u gjell që të me bëjt sinqertë në to që ka e thojna dhe në to që ka e punojna. E lus me Allah u nasë zhe u gjell që t'jakëthem forës e në izën këti umeti ashtu që që e ka posë në shreku i të tërë. E lus me Allah u nasë zhe u gjell atate cilët po eterërin gjaku në muslimënve... الله عز وجلتي وحكميرت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله نسلي ونسلم عليه كما أمرنا ربنا في كتابه الكريم حينما قاله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 s'alë. A-a-a